Időérzék. Az őszi lompullás és a tavaszi kizöldellés a mi földrajzi szélességünkön természetes jelenség az erdőkben. Ha ellenben alaposan szemügyre vesszük, ez a folyamat igazi csoda, hiszen a fáknak ehhez mindenek előtt egy valamire van szükségük, időérzékre. Honnan tudhatnák, hogy újra közeledik a tél, vagy hogy egy emelkedő hőmérséklet, nem csak rövid közjátékot jelent, hanem valóban a tavaszt harangozza be. Hogy a melegebb napok a lomfakadás kiváltói logikusan hangzik, hiszen végül is a fagyott víz is felolvad a fatörzsében, és újra csörgedezhet. Meglepő módon azonban a rügyek annál korábban hajtanak ki, minél hidegebb volt az előző tél. A müncheni műszaki egyetem kutatói ezt a jelenséget klímalaboratóriumban vizsgálták. Minél enyhébb a hideg évszak, annál később borulnak zöldbe például a bükk ágai, elsőre ez akár logikátlannak is tűnhet. Egyes növények ugyanis, például a lágyszáruak, akár már januárban is aktivizálódhatnak, sőt, még ki is virágozhatnak, mint az a sajtóban megjelenő, szenzációs beszámolókban olvasható. Talán a fáknál az a helyzet, hogyha a hőmérséklet nem dermesztő, nem tudnak pihentető téli álmot aludni, ezért aztán tavasszal nem igazán jönnek lendületbe. Bárhogy álljon is a dolog, a klímaváltozás folyamatában ez inkább kedvezőtlen, hiszen más fajok, amelyek nem ennyire fáradtak, és hamarabb létrehozzák új lombozatukat, így előnyhöz jutnak. Milyen gyakran tapasztalhattunk már enyhébb időszakokat januárban vagy februárban, anélkül, hogy a tölgyeken, vagy a bükkökön megjelentek volna a friss zöld hajtások? Honnan tudják, hogy még nem jött el az új hajtások ideje? E talánynak legalábbis, ami a gyümölcsfákat illeti, részben sikerült már a közelébe férkőzni. Nyilvánvaló, hogy a fák tudnak számolni, csak megfelelő mennyiségű meleg nap után értékelik úgy, hogy itt a tavasz. Ám de a meleg napok önmagukban még nem elegendőek a tavaszhoz. A lombhullatás és a kizöldellés ugyanis nem csak a hőmérséklettől függ, hanem a nap hosszától is. A bükkök például csak akkor kezdenek kizöldülni, ha naponta legalább 13 órán át világos van. Azért is meglepő ez, mert ehhez a fáknak valamiféle látóképességgel kell rendelkezniük. Kézenfekvő ezt a valamit a levelekben keresni, utóvégre el vannak látva afféle napelemekkel, Ennél fogva a legjobban fel vannak készülve a fénysugarak fogadására. A nyári fél évben nincs is ez másként, de áprilisban a lombkorona még hiányzik az ágakról. Pontosan ma sem tudjuk, mi a helyzet. Vélhetően a rügyek rendelkeznek ilyen képességekkel. Bennük szunnyadnak összehajtva a levelek, kifelé pedig barna pikkelyek védik, megakadályozva ezzel a kiszáradást. Vegyék egyszer alaposabban szemügyre ezt a pikkeit, tartsák a fény felé, amikor a rügyfagadás megindul. Pontosan. Áttetszőek. Feltehetően egészen kis fénymennyiség elég a nap hosszának érzékeléséhez, mint ezt egyes szántóföldi gyomok magjáról tudjuk. Nekik már az éjszakai hold gyenge fénysugara is elegendőek a csírázás kiváltásához. Ám a fényérzékelésére még a fatörzs is képes. A legtöbb faj kérgében aprócska, szunnyadó rügyek találhatók. Mihelyt egy fatörzse elhal vagy kidől, több napfényéri a fát, és ez egyes példányoknál kiválthatja a rügyfakadást, hogy a fa hasznosítani tudja a pótlólagos fénykínálatot. És hogyan érzékelik a fák, hogy a melegebb napok nem a késő nyárhoz, hanem a tavaszhoz sorolhatók? A naphossza és a hőmérséklet kombinációja az, ami a helyes reagálást kiváltja. Az emelkedő hőmérséklet a tavaszt jelzi, a csökkenő az őszt. A fák ennek érzékelésére is képesek. Ez az oka annak, hogy a mi őshonos fajaink, a tölgy és a bükk alkalmazkodnak a déli félteke ellentétes ritmusához is, ha történetesen Új-Zélandba exportálják, és ott ültetik el őket. És mellesleg még valami bizonyságot nyerne ezzel. A fáknak kell, hogy legyen emlékezetük. Másként hogyan vedhetnék össze a napok hosszát, másként hogyan számolhatnák a meleg napokat. Különösen meleg években, magas őszi hőmérsékletek mellett találkozhatunk olyan fákkal, amelyeknek összezavarodott az időérzékük. Rügyeik megduzzadnak szeptemberben, Sőt, egyes példányok még új leveleket is hajtanak. Ezeknek a útjáknak persze aztán viselniük kell a felelősséget, mihelyt a megkésett fagyok beköszöntenek. Az új hajtások szövete még nem fásodott el, a lomp pedig amúgy is védtelen. Vagyis a friss zöld hajtás elfagy, és ez bizonyára fájdalmas. Ugyanakkor a következő tavaszra szánt ügyek odavesztek, Úgyhogy nagy ráfordítással kell majd pótolni őket. Aki tehát nem figyel, az veszít az erejéből, és kevésbé felvértezve vág neki a következő évadnak. A fáknak mind a mellett nem csak a lomjuk miatt van szükségük időérzékre. Legalább ugyanennyire fontos ez a képesség utódaik szempontjából. Ha a magvak ősszel a földre hullanak, akkor persze még nem szabad kicsirázniuk, hiszen abból nyomban két probléma adódna. Egyfelől a zsengehajtások már nem tudnának elfásodni, vagy megkeményedni, és ellenállóvá válni a téllel szemben, úgyhogy elfagynának. Másfelől viszont a hideg évszakban az őzeknek és a szarvasoknak alig van mit enniük, így különleges érdeklődéssel vetnék rá magukat a friss zöldre. Jobb emiatt az összes többi növényfajjal együtt tavasszal kihajtani. Így aztán a magok is érzékelik a hideget, és a magoncok biztos burkukból csak akkor merészkednek elő, amikor a csikorgó hidegre már hosszabb meleg időszakok következnek. Egy jól kiagyalt számláló mechanizmusra, mint amilyen a rügyezés esetében érvényesül, sok magnál nincs szükség. Így a bükk és a tölgymakja, amelyet a sajkók és a mókusok elástak, centiméternyi mélyen nyugszanak a földben. Odalent csak akkor lesz meleg, ha az igazi tavasz elérkezett. A könnyű mint például a nyírmagjainak, már körültekintőbbnek kell lenniük, mert kis szárnyaikkal mindig a talaj felszínén érnek földet, és ott is maradnak. A környezettől függően történhet ez akár tűző napsütésben is, ezért az apróságoknak felnőtt szüleikhez hasonlóan érzékelniük kell a nap tényleges hosszúságát, és várniuk kell.